Вчора ви здивували мене тим, що розпочали військові дії проти дружніх нам голландців. А зараз виходить, що навіть ваші земляки повинні вас остерігатись. Хіба я не сказав, що вони е, що це моя приватна справа? Он, вона що? А як їх звати? Рішучий, владний, трохи презирливий тон капітана Блада дратував Лавасера. На його блідому обличчі проступили яскраво-червоні плями, а погляд став нахабним, майже погрозливим. Тим часом за нього відповів в'язень. «Я – Ганрі Дожерон, а це моя сестра». «Дожерон?» – сподивом глянув на нього Блад. «Ви часом не родич мого доброго приятеля, губернатора Тортуги?» це мій батько. Левасер. Мов жалений, підскочив, клинучи всіх і все на світі, а капітан Блад не знав, що й подумати. Сили небесні. Ви що, Левасер, зовсім з глузду з'їхали? Спочатку ви нападаєте на наших друзів голландців, потім берете в полон французів, своїх власних земляків, і, як виявляється, потім дітей губернатора тортуги, єдиного безпечного для нас притулку в цих краях. Задихаючись від гніву, Левасер перебив його. «Повторюю в останнє, це, це моя приватна справа, я сам відповідатиму за це перед губернатором Тортуги». «А двадцять тисяч песо? Це також ваша приватна справа? Звичайно, моя!» «Ну, знаєте, я зовсім не погоджуюсь з вами». Капітан Бладд сів на боці, на якій тільки що сидів Левасер і спокійно вів далі. Навіщо гаєте час? Можу вас запевнити, що я добре чув вашу пропозицію цій леді і цьому джентльменові. Можу також нагадати, що ми зв'язані договором, який не допускає двозначностей. Ви призначили їм викуп у 20 тисяч песо. Отже, ця сума, згідно з нашою домовленістю, Належить як вашій, так і моїй командам в тих частках, які визначені угодою. Гадаю, що ви не заперечуватимете цього. Однак найприклішим і найнеприємнішим є те, що ви приховали від мене частину трофеїв, захоплених під час вашої останньої операції. Такі дії за нашим договором караються. І, як вам відомо, досить таки. Суворо. Хо. -хо" зареготав левасер. Якщо вам не до вподоби моя поведінка, то ми можемо розірвати наш союз. Я теж так думаю. Але зробимо це пізніше і тільки так, як я вважатиму за потрібне. Це станеться негайно, як тільки ви виконаєте умови договору, укладеного нами перед виходом у плавання. Що ви хочете цим сказати? Постараюсь бути максимально стислим, промовив капітан Блад. Відкиньмо на хвилину недопустимість нападу на голландців, захоплення в полон французів і неминучий гнів губернатора тортуги. Візьмімо речі такими, якими вони зараз є. Ви самі встановили суму викупу за цих людей у 20 тисяч песо. І наскільки я розумію, дівчина має бути вашою заложницею. Але чому вона повинна належати вам, а не комусь іншому? Адже за угодою вона належить усім нам, як військовий трофей. Обличчя Левасера стало темніше ночі. Проте, додав капітан Блад, я не заперечуватиму, щоб вона була вашою, коли ви готові купити її. Купити її? Угу. За ту ціну, що ви призначили? Левасер стримав свою лють, сподіваючись якось порозумітися з ірландцем. То викуп за юнака. Заплатити за нього має губернатор Тортуги. ні ні ні, ні. Ви об'єднали їх обох. І, мушу визнати, зробили це якось дивно. Ви встановили за них ціну в 20 тисяч песо, отже за таку суму ви можете забрати їх? якщо вам так хочеться. Але вам доведеться заплатити за них 20 тисяч песо, які потім одержити як викуп за одного і придане для другої. Всі гроші буде розділено між нашими командами. Тоді наші люди, можливо, поставляться до вас не так суворо за порушення спільно укладеного договору.